É mesela eternamente Eu já fui menor mili duque, maloca, descalço, bolado, com e uma bola, Neymar de campeão, cabulando escola, mundão, milianos, mil rei, vira voltas. Me lembro do tempo das tretas, pelhoso, orei de canela, seca, rei das capuchetas, fuga das telhas, os tiozinhos, perdendo os belos da cabeça. Prende com o tempo, o tempo inteiro, veneno, não é razão, em cima si, de sem ação. Apenas um sonho em ação, sem visão, se torna um pesadelo. Sombria são as aflições da vida, mas de nuvem negra que cai água limpa. Então não reclame do dia passado, e sim agradeça por ter mais o um dia sem só entrego em suas mãos eles ferem meu corpo mas minha alma não pois quem tem luz próprios sempre incomoda pessoas que vivem de escuridão eu só entrego em suas mãos eles ferem meu corpo mas minha alma não mas quem tem luz própria sempre incomoda pessoas que vivem de escuridão de beco escuro de grades e muros não determinam meus limites brasilite tijolo goteiro reboco no meu divã de madeirete psicológico psicótica mente sou somente o radical livre to com o na mente bala no pente 380 é o calibre tenta pros blacos a pros moleque doido ah aceita ah, pros blacos a pros moleque doido ah aceita ah, pros blacos a pros moleque doido ah aceita ah, pros blacos moleque doido ah ah ah elecao ah, ah, ah, ah, ah quero que taca pesada na mão vai sarrapus balo quero que taca pesada em Nós não vida louca. Nós é mais louco que a vida.